När du eh, hämtar upp mig förut där lämnade din bilen på verkstad så var du snäll nog att plocka med där. Eh så var det inte världens gladaste Patrik men möttes av du hade inte afton vidare idag kändes det så. Nej men jag tror ju att människor blir påverkade av vädret och jag kände att så här jag hade haft fyra ganska jag ska inte säga stora motgångar men jag hade jag hade ett Tuff dag på jobbet idag och jag är rätt säker på att det har att göra med att folk blir väldigt deprimerade när det är dåligt väder ute för jag kände ett ett orimligt stort osug av det jag i vanliga fall har kontakt med. Men detta är absolut ingenting emot vad en annan person fick uppleva häromdagen. Nej nej nej, det här var ju en dag i paradiset i jämförelse med vad en annan människa fick uppleva häromdagen. Jag jag döpt det här ämnet nu då till Kingsley Sarfos ogoda dag. Jaha. Och det är för att Kingsley Sarfo då för några dagar sen upplevde var man i Göteborgs folkmund skulle kunna kalla för en riktigt jävla ogod dag. En sån dag där allting bara skiter sig och man bara önskar att få vända blad. Kingsley Sarfo är då alltså mittfältare i Malmö FF, stjärnvarvad ifrån Sirius där han gjorde en jäkla bra inledning på allsvenskan. Ja, men det blir ju så vi måste ju backa då till när han kom till Malmö FF och vad var det de värvade honom för 13 miljoner kronor liksom? Han blir upphajsad i media som fan. Han har fått gott liv, bra skjuts i karriären, gott flyt för laget och fina pengar. Allt blev så jävla bra som det bara kunde bli om han hette Kingsley Sarfo och kom från Sirius. Så vad gör man inte då? Är det inte läge att unna sig lite när man har möjlighet och sätta lite guldkant på tillvaron hörnis? Jo men det måste man. Och hur gör man inte det då lättast? Jo man shoppar en ny bil, värsta mega feta värstingsuven. Vad kunde gå fel? Ja, vad kunde gå fel? Jo, för att ta laga sen. Klockan 10.30 närmare bestämt så går fotbollskanalen ut tillsammans med TV4 och meddelar att Kingsley Sarfo då kör runt i sin nya fina, mäktiga SUV från Porsche tror jag att den var av alla märken. Vad var problemet? Kingsley Sarfo har inget körkort. Nej då? Nej, det blir ju så himla dumt när man är ute och åker i sin nya bil och man inte har körkort. Och givetvis så går ju media på som fan då och frågar bilhandlaren så här. Är det inte ert ansvar att kolla upp så att den personen som köper en bil faktiskt har körkort? Det tror jag i och för sig inte att det är. Och TV4 går också på Malmö FF och frågar om. Är det inte ert ansvar att se till så att deras spelare inte kör utan körkort? Jag tror jag inte heller att det vem som anför är det att man inte kör en bil okej. Ja det är väl Kingsley jag... själv i det här fallet va? Jag tror att Kingsley Sarfo ändå får ses som den ansvarige för denna gärning och han blir ju då såklart konfronterad i fotbollskanalen. Det blir ju extra roligt då när det dyker upp bilder och sånt där från när han hämtar ut den här bilen stolt står han tillsammans med en ännu stoltare bilhandlare som skickar ut en sponsorbil till honom. Just det och som i det fallet så här verkligen påtalat jag säljer en bil till en privatperson. Jag säljer honom inte den inte till honom som egenskap av Malmö FF spelare. Sen att de man då lägger ut bilder på Instagram på just de som råkar vara fotbollsspelare, det är en annan femma. Ja, det blir så jävla dåligt reklam sen efter. Jag syndar så riktigt synd. TV4 frågar honom i alla fall Det är ganska allvarligt att köra runt i en bil utan körkort. Du vet om det va? Då svarar Kingsley. Ja, jag vet. Därför har jag slutat och jag kommer inte göra om det. Då frågar jag TV4 då. Nu, nu går de hårt på här. Nu kommer följdfrågan. Varför gjorde du det? Och då tänker Kingsley en stund. Sen svarar han. Varför gjorde jag det? Jag kan inte säga varför jag gjorde det. Men jag gjorde ett misstag. Jag har lärt mig av ett misstag. Och jag kommer inte göra om det. Amen då så! Inga dimme som man säger i Jönköping. Nej. Alltså om man ska vara lite seriös också då så så tycker jag ju då att det är ett jävla hycklande så fort någon känd person eller speciellt fotbollsspelare som är lite mer uppbörarna i vissa städer så fort de har gjort någon eh, en tabbe Så räcker det att säga att åh jag är så himla ledsen jag ber om ursäkt där eh, eh, vi ska ta tag i det här som till exempel när fotbollsspelare i Östersund eh, hotar flygvärden och då räcker det att säga att ja men jag är ledsen vi ska ta tag i det här i klubben och sen är allting bra. Jag ger fan inte många cent för deras ursäkter för de har vet precis vad det är de har gjort. Ja, ja ja. Det är ju inte så man blir så det är rätt svårt tror jag att bli avkastad av ett flygplan om man är nykter. Ja men det var ju samma som efter den här Tobiasarna incidenten så barde ju Tobias annars så hemskt mycket om ursäkt och det han ångrade sig så jävla mycket att han hade kastat den här örnflaggan och, och det det det var sån snyftvall så jag har man aldrig hört något liknande och eh, några veckor senare så dyker det ju upp såna här filmer på nå Instagram nere i i Malmö för när, när de typ skojjar med honom och hånar hånar honom och han står och kastar spjut och letar upp i i, i hans skåp och sen så kommer den här eh, kastasbjutransen som eh, Malmöklacken kör då och då ser man att Hanna sitter och garvar och tycker att det är världens roligaste. Så att Det gör jag jag har försökt känna att den ursäkten han gav där att han ångrade så så mycket det tror jag inte överhuvudtaget på nej, Danny, och inte heller i det här fallet. Nej, vad är det med fotbollsspelare som kör utan körkort? Det är ju mängden spelare. Vi har ju Daniel Sobralenski i Göteborg som körde bröt sig tre trafikregler framför mina ögon. Jag kommer aldrig glömma det. Jag står jag bodde på nästan vid Olskroks torget då. Och ska svänga upp mot Drevbergsgrillen och så är det liksom tre filer där ni som är från Göteborg och kör bil i Göteborg ni vet ju det sålut ni andra. Det är tre filer deldrörljus. Han står längst till vänster kommer på att han ska längst till höger kör mot rött och lyckas dra tre heldragna linjer inom ett lopp av 6 sekunder. Kching. Ja verkligen så här jävlar den polisen Get hade ju poängmätaren i GTA bara ping ping ping ping. Ah, han har fått fyra snutstjärnor efter sig direkt liksom så här nej ja, vad är grejen med dem? Ja men det handlar väl lite om personer som plötsligt känner sig lite larger than life. Eh ja. i många fall så kan det ju handla om en väldigt stegrade inkomstkurva som gör att från att man knappt har råd att köpa sina fotbollsskor får man kan väl köpa en lyxbil. Eh det kan göra saker med huvudet men det är också eh tycker jag tror en kultur som gör att det tillåts så länge du är bra på att göra mål så kan du bete dig och komma undan med vad som helst. Någonting som du knappast kommer undra med på särskilt många andra jobb. Men på tal om den här bilhistorien i programmet Kalla Fakta där den här avslöjas. Gjorde han inte bort sig på fler punkter där inne? Jo eller gjorde bort sig men han framstår i alla fall som en jävligt oskön person. För då pratade de och intervjuade en familj i Skåne som verkar driva någon sorts akademi i Ghana på under lite <laughs> special men det hela man, den här grejen. Man kan vara från Ghana, man kan ju mycket. Kan det vara i Vackaredmy också? Ja, ja men eh, i alla fall så verkade det vara ställt ut dem allt rimligt fåvel att det är de här personerna som har hjälpt Kingsley Salfo att komma från Ghana och komma till Sverige och få spela fotboll och få fart på en karriär och till slut hamna i elitklubben Sirius som då var topplag i Superettan och sen hamna man i Allsvenskan män när han gjorde succé eh, i början av Allsvenskan då så så fick han ju många ögon på sig eh, bland annat eh, andra agenter som det här kalla faktaprogrammet egentligen handlar om eh, som då hade ridit in från vänster och bara du är Kingsley om du kommer här med oss så känner du med dig Och då hade han bara finpat av de här stackarna som som hade tattarna undan till Sverige. Det var ju typiskt oskämt beteende. <laughs> Så jag. den landade ju där ungefär samtidigt. Men ja, ja. den påverkar inte tidslinjen va i Kingsly Sarfos extremt ogoda dag. Nej men det det har med varandra att ja. göra. Det gör ju inte dem bättre. Nej, för om vill du återgår då till Kingsly Sarfos extremt ogoda dag som man säger i Göteborgsk folkmun. Mm så kommer ju då precis som vi tidigare talar om då på alltså andra lagsupporterna kommer ju på så här för först börjar de hona Kingsley så här här fan vad dum det du är som kör utan körkort och sen nej vänta nu här det har väl nog några gubbar i våra lag som också gjort genom tiderna så det det lägger sig lugnet lägger sig Kingsley kommer undan klockan börjar närma sig 14.00 Kingsley lägger på soffan och känner att så här ja men det här det här parerar gör rätt bra ändå 16.35 sydsvenskan kommer med nästa anklagelse fan också. Här hade det liksom varit gött. Det var lite skit i början, det ordnade upp sig och så kommer den här bajsmackan. Och här någonstans kände väl både du och jag att aj äh, nu ran löper för oss. Ja men nu är det ju inte roligt längre här utan nu nu handlar det om allvarliga saker och om det rinner över för dig och mig så så tänk då på de stackars supportrarna i Malmö som har fått ännu ett sånt där fall på på halsen. Ja. Det är inte att vara så roligt. Nej, det är inte roligt. Och det var ju många ifrån Malmöhåll då som var ute på sociala medier och krävde i stort sett att riva hans kontrakt och skicka honom åt helvete direkt. När det är så här allvarliga saker så får man ju faktiskt ta tänkta lite på hur hur ska klubbarna agera i det här fallet? Hur hade vi velat att IFK Göteborg agerade om en spelare i våran trupp hade eh, gjort någonting sånt här. Nej, men det är väl en ganska likvärdig situation som Malmö har gjort misstänker jag, att man först hade eh, önskat att man eh, pausade spelaren från klubben. Det är liksom ingen hade vunnit för att den personen är på plats och sen då om personen i fråga blir dömd för det här så riv kontraktet fort som fan. Det går emot allt som har med IFK Göteborgs värdegrund att göra och när du signerar ett kontrakt för IFK Göteborg så signerar du också på dess värdegrund och förhåller du inte till den då är det tack och hej leverpastej. Ja, man vill inte överhuvudtaget se den här spelaren förknippas någonting med den klubben eller föreningen som man man själv håller på och jag tycker ju att verkligen att Malmö FF den här gången måste markera riktigt jävla tydligt för nu är det andra gången som de har en sån här historia i klubben. Eh och den förra gången Så sköttes det väl inte helt 2.0 tycker jag utan då var det lite den feelingen att om ja, man är du tillräckligt bra och stor stjärna så kommer du undan med det mesta. Jag i det här fallet var det ju så för han var ju soppas tongivande då i DM Malmö FF som spelade det i året. Han var en nyckelspelare och en som alltid startade alla matcher. Hade det varit en person säg som är inhoppare som kommer in i 70e eller 80e minuten varje match, då hade det nog varit lättare att sida sätta honom. Men här var det en soppas stor Det var på så pass stor bekostnad att plocka bort honom att man valde att inte göra det. Det blir ju extra delikat här i det här fallet nu då eftersom spelaren är ju ganska ny i klubben. De har betalat ganska många miljoner för honom och säkert en rätt fet lön också. Så det kommer ju eventuellt kosta ganska så mycket pengar för Malmö FF att göra sig av med spelaren i fråga. Eh jag skulle väl då säga att Malmö FF är väl dessvärre då en av de få klubbarna i Sverige som faktiskt har råd att göra rätt i det här fallet. För det finns en hel del pengar på banken i den klubben och frågan är om inte skadan av att ha kvar den här spelaren i Malmö ändå blir större än den enorma förlusten i pengar som det blir om man måste skicka ut honom bakvägen. Men eh, hade jag suttit med den PR-pucken kontra eh, pengar in och, och spelat det upp så hade jag nog kanske ändå landat i att här måste vi dra gränsen riktigt tydligt för nu är det andra gången. Ja, för här handlar det om att skydda sitt varumärke och allt sånt där förknippat med Malmö FF är just nu en skada för just varumärket. Då spelar det ingen roll hur tongivande spelaren än må vara Ingen spelare kan någonsin vara större än klubben. Det var lite kalabalik i stan i lördags.